کدا اړین فقرات چې راته په اخلاص باندې کړي دي دا الله درزاد لپاره دی مال لګولې دا مثال مسل الذین مثال دا کسانو ينفقون اشغرزه مال او مالن خپل په سبیل الله په اراده الله کې که صالحات په شان یو دانی دي ام باتا چې درغون کې سبا سنا بلا ووږي في كل حسن بلتن فهر وغي كي مياتوحب باصل دانيوى والله ويوزوائي فل ميشاو او الله دو جنكي چالا چهو غاني يو دانا ده خققره دا او داغينا او وغي الله زرغن قل الفهر يو وغي كي سل دانيوى نوو سوا شوى يعني الله یو پو وصوا وار او یو پو سوار لسوا دا دينم زياد ويوزوائي فل ميشا دو جنكي چالا چهو غاني يو مولي سيب تقریر آجې تقریری کو نو خدای مو بخدا الله پلار کې یو روپۍ ورکول یو په لسړه هان یو صدقون دي ځړې او هغه چرتا او شومو بخیلو هغه چرتا مال نه لګولې یو روپۍ یې ورکړه چې واره یې نو دې په انتظار رې چې بس ماته لس روپۍ میلاویږي اوس به میلاویږي را تاویږي د غم نه پاګبانی دستون نه لګېدل کېټه خراب شوه ها دستون نه لګېدل وز ناز دې په مخزي او د سما ناز دې سوچ کې او خې ته کې درد هم او در دې کې ته کې نو ځمک کني داشې او غري نه پاغي کې آسي تی پاغي غنتا سره راوه تل چې سره پکې راوه تل اړیر دې شو نو خې ته هم خوشاله لاله زرګر له په منډه وي دې او چې وی تلل نګه دلا سرپو خاتل دلا سرپو خاتلا ها ناروي چې دا یو روپي خو زما غوا دا نه ورته نور شي دا خو اوسم لا کمېږي ها ناغه ور پځي یو روپي بیا دی مور کړل دا په بلې جمعه بیا تخریر کوم ولي سي وې سوچره الله په لار کې یو روپي ور کېو په لاسه ده نه ناس ته جمعه کې اواز ور کړی مولوي چېب ګورې د دستون سره بغیر دستون نه والله ضایف لمه ی شام د ایمان سره ګورې ملایويږي هغه خدای خو ایمان نو یا بس ساده یا هر څه وو هڅه د الله په دین باندې مارو لګو چې الله دې یو په وسه ودر کی او دا دنیا کې لري ادر کی یا نو الله دې الله آخرت کې ځای لري کی ها زمان استاد فرمایل وی حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده وی هغه فرمایل ها چې زما مال نیلام شو زګر انګریزان او دورو مال می نه شو، او ازما کور کی چې سوغه پولیس هوړل او ته شو کور کیسمنو حاصله کې پیسې را سره جیب کې یو سره راغی زمانه سوالو کو ما ځا جې په څومره پیسې هغه ټوله می د لا ورکړي بس دا د ضرورت بیر کور لا ضرورت د پاره راغستې او جیب کې پروتې چې کوله په سره ولم ها هغه نه هغه سوالګې لا ورکړي خوړو غمو پروا مینو هزه کا د لوګي تند سره عادتونه سره عادت کړو ځان شیخ الله دې رحمتونو لی ها یوازې کور کې میکار کو چیکار میکو هغه کې اتفاقي وند سره راوته لالما زرګرلا هغه نو تلل زما چې څومره پینسي ونه داغي دچن علامه الله هغه راغلي په دې کې قیمتي یاره کې جسم روي صدرې سره روپي پې دياتې آګه پکړای او پچې باندې دی او نور چې څومره وې داږي د چن الله ماته میلاوکړي والله او ظايف فلميشا الله د جنګي جالجو غاړي والله او عاصونالم او الله پراخه لمواله دي الذين ينفقون اموالهما آګه سان چې خرج کوي مالونه حق په سبيل الله اي فلارد الله کې څوملايت به ونا بیا نور پسې کوي ما انفقوا چې خرج کوي منن زباطنه ولا اعزاو نباده رده ها او باده رده ورپسی نووی لهم اجرهم فیل را بدلیده این دراب بیمپنی دراب ددوی ولا خوفونالهم نباییر اپسی بانه ولا هم یا او نباقم جنی خرج مال لگه نو د پاره ملگو اچی زباطه نبکیوکی او باده رده ورپسی وی چه داخو زمان پوزی و پوزی و زما و پوزی و پوزی و پوزی ها غټ شو او دای وکړل او دای وکړل چې کیسر ته طالبان بل چې کیسر کې منطق دا ویلې کې دغه ښه طالبان بل دا واقعیا بل زکه بعدي ټیم کې زور ورکمه چې ملګرو ته وګورم دی ان چې لګوي ښه دا غوړی درس وګدی طالبان بل چې کیسر ته ابي ور سره دی منطق یې زګه و او چې کیسر تا تقریبا یو ګنټه مزل پیادا لکه نه ډیر دی آلته ګاډی ندی چې طالبان څنګه تلیو چې کیسر تر رسیدلی نی یا ميدانی لی دیلې او سفرې ټول ولودي مزلم کړو بيستري کې خو دي طالبان او طالبانو چې کوم امیر واغوي راځي چې څه وو نو ښې شروع وکړه ښې شروع وکړه یوه پېنی ولر دا ټوګونه وی ډیر وخت په پولیس خاو کو اڅکه سره خپل خلک ورته ګوري داسي تماشکه چې داسنګ خلک دی زګه چې د دې کم دی راځي د دماغ زنه ګاډی نه راځي او دا زده نړی دی مزل صلی دې ګومره مزلم کړي رې فسو ګڼو مزل به کړي او زار یې خې ګړوستړي شویني نه چې کله سره هغه یې بس کو مطالیبان ورته ویلې ویتاس کومنګ ولي دکانه چومنګا څخه وکوياو او دا پته مند درته چې مزل څومره دی ویا پته دراته وی خا ګور موږ د کلی نه مسراغلیو موږ درته ایلم لراو نو چې نه سبا سبات اوه چې د کلی نه مسراغلی دا زمون پډوډو مس موږ د کلی نه مسراغلیو حوالہ ذا بدر ردی بنر سين ولاهم یازنونا چې دار کلوکل انفاق کی زبات نه نه بدر دی نه وینو الله تعالی اولو معروفون د تععد دا الله دي و ماغرت خيرون باغاخیرون من ص دقد داصد دقیېنایت باهاذا چېور په ځ حبه دی ردي چې کوم خیراتو ک نوک لکوونه روپی او نو داغ نه دا خبر خ ده چې توخواه خبره چاتهو کې الله او دا مال ډونه لګ والله او غنیون او الله ب پرواې صنا اوز مثال ده زباطه نی زکر که مال لگه وله اوز کې نکه داغی مثال سده یا ایوه اللذی نامنو اید ایمان خواندانو لا تب دلو صدقاتکم مبر بادوی خیر خیراتو بل منی په زباطه ناوال ازاو با دردو باندی کل لذی پشاند آغا سڑیون فی قمال اوچی خاشکی ماغبل ریا انناسی دفار دزان خودنی خلکتان ولا یؤمنو باللہ ایمان راوڑی پا اللہ وځم الاخر بور دروست نه وي په مصلحو ګمصل سفوان مثال دی په شان ته به باندې ری سفوان د ګاټي ډیر قسمونه دي تاسو پښتوه کوم ډیر قسمونه به په اړه کې تقریبا شپږ شپږ ته قسمونه دي ګاټي تاسو پښتوه کوم ډیر دياتې یو تمنګ هرګه وایو ها دا غون غون ته او بلو داشی کارنی وی چاغی که دا میانز منگا تشکل هیوی. چه توارت وائیو. اغام کارنی وی او چه توارت وائیو. او بلو داشی کارنی وی چه تک سپینی اگه تمو یک بکور وائیو. تاس وارتاجی سوائی. بکوری. بکری. او سپیننی وی بلو داشی دا. چ slatehn pi زد acab了abus و تیری وی اگه تمو عمال روائیو. تاس وارتا سوائی. دو ها گانز. او بل داسی ده چی خلی ده دی خاری پشانگی تا منگه کودکانه وایو. تاس ورته چو وایی کودکانه. ها دا, دا گند نمونه دی پختوکی ما. عربی کې گند نمونه دی صفان. حجر و نور نمونه دی صفان آقه ته تا وی چه آقه همواری. تبایی خونتا طبعی. او تبایی خونتی گتلا او پاگی باندی خواه را پراتلا یو سلیر راغې او آقه وی چه دا کډی خپل پټی دی دلته کې څو شتام نه آبادین میں شراشه ځان لوي جوار وکړي او په شکال موسمو هغه جوارې او چې وی کړل پکې نو به ګاله په شکاله باران وشو اجوارې مور سره وړل لوغا خارې موړه غټه سپاکړه ایزورته مې لاو نو شو دا د ځاتنې د خیرات مثال دی د خیرات د کډې و ډیر جوار دی نو ستې دی په لګونو روپې دی نو ستې او خیرات دې وې خو چې دا دی ا چې دا زم ما ه وروړی دا و دا دا نه پیوکړه اگر ترې پشیل لا وکړل په پښه کې ali 12 ان تباښو فما سلو کما سلی مثال لري په شان را هتا به دې आले تو را بونچی پاغي خاورا دا واسا به وا بلنور چېګه ته 30 بار ان پاتره کو سواندانو پرې دي لره پاکا صافا تاسو په جيب کې ورته اچو پچو وایم ورته پاکا ساکو وایو پاکا صافا لا يقدرنا طاقتنه لريال عشن په شیبانه مما کسبوداس نه شکړینی کمپسلی پینوستې و کې مې داني هغه باندې طاقت نه لري اغم نشي راغونډولې ولاولا يا د القوم الكافرینا الله توفیق نه ورګي قوم کافر تا خیرات کوز باتنه مکوان د مثال ذکر کئ د هغه انفاق چاغه د اخلاص د پاره دی دا, دا الله درزاد پاره وین ومثالو الذین مثال دا کسانو یون فیقونا چی خرج که اموالا هم مالو نقبل دیغا امردوات دل اللا هم دفارا دلطولو در رضا داللا و تثبیتا او دفارا دو مضبوطی آمن انفوسیم دنفسونو دزوی که مسالی جنه دین فشان داغا باغ دی براب ودین چې پوچت مقامی پوچت دی باندره اصاب آوا بلونو رسیدی تاشیب دارباران فاتت اکول آنو رات دکی خوراک پلتا دې 괜ې د ځان په اړه مې وسه په نورې شي دې 30 باران وا بلون 30 12 نن فاطوال پر خبره پورا وا خوچا ته په لوړ باندې چې کله باغ او پاغي باندې فصل کوله دې نو پاغي باندې چې شهادار 12 نو شي 30 12 نو هغه باغ تر کیخه کوي تر کیخه خپل کوي چې داغه بوټو سمره وبلېږي ناګه ځان تراکیږي او هغه اوس کی او دا ری پیکاروشه غسراش کې مردا چولې شوی دا ناغه غیل عمل ورکی چې کینه زیاتی بودی ماغه زما کې حکته ځان ترکه کې جزافی دی او پغی اندازو بو ورته ملاجی نه فسنتغه باخته نو دا ترخیخه کې کې چرتاه ته تیز 12 نمونه رښین په دې باندې پرخ خولې کېږي پوښت دې باندې پرخ به خولې کېږي ماغه پرخ ولا بیا پورا دا اوغه باخت ترکه کم چې ډونګه زی وی پرخ نیکی کېږي او اغه ترقیم ډیر نه کوي ځکه او بچ ورته کې بل اړ شي نه اغاز مکه نه جذب کوي نه نو دا هغه باغ چې څومره وبلېږي ناغم راکایي وغانو ورته ډندو کې سي ولای نو خراب شي نو ترقیم ډیر نه کوي هم د درګي کې ټماټر ډیر خې پدیږي مګې ځکه اغاز یې د ډونګي د غرونو مينځ کېږي انته پر خټې راني کیږي سلډ یې رنوريږي نالته هغه ټماټر کېږي پاغه ورزويږي او باغ ده ترقی والا باغ ده اخوله ده کرله ده ترقیخه که ده اخلاس انفاق ده کرده ده او مال لگه ندا ترقی ترقی ده والله و الله بما پاس داملونه چکوی تاسو بسویر لدون کې ده اوس بمثال مثال که ده اغا خیرات چاگه کس باتنه ده ایا ود دعا دو کم او ایا خوخه گنیو تنس تاسو نا انتا کونه له جنتون جوی داغد پارا باغ من نخیل اندکا جورو و آن آب نو دا انگورو تجری من تاتی ها لنهار بایگی دلان دا اونو داغی نوالی لہو فیا من کل سمرات دلا پر باغ کی هر قسمه میوي وی وی انگور پا کشتا کجور پا کشتا او پا پا هر قسمه می وپا کشتا هر موسم می وپا کی او کل باغ دی حواساب کې برور رسید تا بودا والی ولہو زرریت اندوافا او د ل را بچی عظمونوي کمزوري او لا کمزوره یا معشومانې پاتې شي او دا بوډالې د غ باغ نهې ون شي را غونډولی او بچی ماشومان دي نه غ باغې خراب شي غلبې را شي او طرفا بل طر پ مارغې را شي چچونې پ را شي خاارونې پ را شي د ورارتغتی نه شي تنګولیو ورارتغته سر دا بو جګ چولی شي عومرنی شي جوولی نو کمزور د غ باې خراب شي. دا شاند زباتن خیرات دیر دی ډیر دی او ډیر خائف دی پاهی کې خیرتخ کاری را خیرات دی قسمه کې پروتو می وی دی پګی خلقو دغه کاری خو کې کله د ثواب وخ راغی نیس پګی نشته دی ته هیڅ نه ملويږي میرا غونډوله شیغه ثواب نه دی بچیشتری دال چې ځای د الله کی یا د کمزوری کم په دین نسبت سره چې ما شوماندی یا په دین نسبت باندې دی چاره نشیان او پورریان د پلاسرې تعلق خنوي ناوي خراب او تباكي فاعصابه ايسارونه اوري چې دي د دېس بعد شي هنارون چې پایکي وروي وا ترقد نو شي دي اغي لرا د دنیا د نام او نشان د پاره مال الګاو ا چې سو غټول او هغه ته په پیدا باندې رانل کذالک يبين الله د ارهي بياني الا لکمل آیات تاسد لایل لहान لکم تفکرون خامخا جې فکر وکړي اوس پدې رکوکوش شپږ خبرې کوي یو خبره ترغیب او انفاق سویتا چې مال ولګا او پاک مال ولګا زموږ خبره بدا کوي چې د شوم تو باد بخل وسوسه شیطان نه چي ادرې ما خبره ترغیب ورکه قران تابعدارې تا او علم د قران ته سلوره ما خبر اده چې دا, دا الله په دین به مال لګي داقل من دي لا پنځمه خبره تسلی او پګه ما خبره مصرف چې مال په چابانه لګي او چاله به ور کې اوله خبره مال پاک مالو لګوا يا ايوالذين امنو اي ديمان خوندانو انفقو خرچو کې من طيبه دي د پارک ما سب دما شتا سو گټلې نو د ازنا جراو کینی تاسو لرا من الارض ذمکینا دغه دا ولګوې داغینا اخرجنا لکم من الارض ذمکینا چې کوم د لراو وستو فصل داغینا ولګوا دا, دا لا په باندې کته ما کو دې دان الله د ذمکینا رایسی دینه مولګو د انی پدې کې نشته ده ورکه وتی ولا تیمم او مکه سکوی ما د معمولې د مال نه تنفقون اج خرچ کوي ولاصم نه تاسو بیا کیږي هیڅ تون کې غیله را پخپل اف کی الا ان تغمزو فیا مگر چې سر کې پټی کوي ها دا مال ملګو اچتي پخپل نه علي او چې اخلي مو بل څه درته نه ملایويږي واغ درته ملایويږي نو سر کې پکه پټی شي زموږه بس پرې به گزارو کونو شلې دې روپیه وی کلندر له او چې کله کلینډر دله رسل ورپلوټ ما ته ای اوغه دله پګښلې دله لود درکې نو نه اخلي ور سره کې چې ما خو دله نه وی لود درکړې یا خو نش سره رو رسو کما سره را سره جګر کې بس خو یې زړای کنه گزاره دو کوبي ا موږ یا بدلو لیم نشو تاسو خې کلینډر ان بدلي کئ ان داو کئ هغه مال ماغلا چې مال موله غوا چېغه پخپلنالې او هغه مال ولغه چېغه تاسو پاک مال لګوان او دا نه دا ما په خیرات کوي ها سړی او چې کله ژوند دی مال نه لګي او چې کله شاید یې مر نواز تر ها ما په ځی خیرات او ما په ځی خیرات دا چریو یو دا بیا به د خلینو आवाज نه راخېږي او ما په ځی خیرات کوي بیا او دا ته موږ یې نه وی چهار صدې کې د موږ یې نه ډېری وا وڅتا دو مولیانو یو عجیبه طریقه و چه کم دیکی با منعشوه و آغا مولیانو خپل جرگه و خپل میتینگو او دی جنازو سخاتونو پسی با گرزی دل نایی که نمبر نمبر بی یو مقرر کرده و چه لکنن بطا دو ساری نوال تر محقام پوری پلانی مولی سی بطا پا گونده بانده ناسده داغی نو بطول چار صدق کاری ده دویتا چه کم مقباره که به گنه ولی با نوطور با اخیرات مبی عدل او غس خط لوتل بیا او اوداز گانی لوتل یز بور تبیا اسب بر کیو تملاو شو سوب نوشو ها یو پکیو اگد زان مولاج اور کڑے ہو ها ناغه وی الکنن بزمانن بیا ها ناغه ور تبیا کا بینرا خبر چی رازی زو لانی دے کدان شان بیرک میلیانو دا چلالل داوا دو نو واپس رالن وی سو تملانو شو سات مات نو والم کوئی دالا پلا رکی چې لگا وینو خلګوی او پلید ملګوی والمو په شان الله چې بشک الله غنی او حمید به پرواز دیلی شوی او هغه مال ولګا چې تا تخوخ دی پاک مال ولګوان زمنګ استاد فرمایل علامه محمد تویتوہی وی زمنګ یو ملګری او هغه وی ویځو به خور کی یوټل کې او یو دو په او هغه سره پیسې وی پیسې و لچایا ور کړی بیا به چرته را پټی نایو په دې دی بلتوی یاره داسې چلکاو چې په دې پیسو باندې بزان یو کړي کا باپ را والو تکی را دا بوخرو هغه بل ورته نيار منګ په تکی نه راغلو زګه په دې باندې چټه په پیوا دا په څو خپلنځه خپل ځواب کوو ابل ورته وی ولي موږ دا زګا چې دغه ډول ځواده خو خدای کړی دا نور رزق به خدای راکړي او د چټیو دا 400 د دې واده خدای نه کړی ها او په دې باندې مثال نه واخلو ها دا خبرې کولې یو بل سره او یو غملګره وی چې زه اوس د دې خبرو ته مي غواک دي او وي دا خبرې کوي یو بل سره اړندې پدې کې یو دوتنه دی هغه وی کړی والته ویل دي ټیکو والته ها ویل دي چې موږ یو دوا کړی دا شان ده کې ټکي پښې کا اوب زره جیب کې موبایل او موبایل ورته شي چې زر را رسې او ورور دی چې ډنډو کو او هغه سړی چې هغه د وکه مو هغه رپورټریان نه ډیر ندي ناسلاوی خبر اډوري دل نه وډ رپورټریان نو هغه سړی ورغه کړی والته وې وې موږ هغه تاته د دوو کړو ویلې یاد وی آو ویخهخه پکې جامو موږ ما ته په حدیثه پیښ شو وه دا په څیر دوو کړو واره اغه د واجزان ناستي هغه ویله دا کړي ویسه ها نو چې دا خبره وکړه اګه اٹھن والره واغ استاګه اجزان لويولل شي دوی زړه زمنګ زه د خپله قدرتونو ته هریان شو ما جسم رلوي قدرتونه زه خپله جدي په دریان په خپله اسمرلوي اعتمادو اغه ول لا غري کې دا ډګه کسانو خبري او د دوی خبره د دې مینس کې پاتې لسمره ډیر وانه نه پوره یانه ته مات په خدای شته ها او د انسان مسلمانو یو مولا یو دغه په خدای ته مات نشته د جرد د خدای په نوم باندې سوور نکړل والم په ایشان الله غنی ان حمید بهشکه الله به پرواسته لښووین دوین د بخل وسوسه شیطان نشي اي شیطان يو يدو کوم الفقره شیطان واد کایتا سره د فقر ويامرکم بالفاشاي او کم کي تااسته دي د بخل د پاشانه مرادلتهخللي والله دوکم معفره الله يري تاسو ل یا وادهقي تاه د بخني من د خپل طرفنا فصل او د حالان زق د جممات الله او قاللو کا من فصل ل فل حالال ررجتهوي من هو فصلله فضل د والله والا واسنال ما لا فراخ لم یو تلحک متا درې مخبر چې قران دې دګه اپ قران باندې پوی حاصله کې عقل منشي او قران باندې پوی نازلې نه عقل یو تلحک متا ورکې پوی قران مې شا او چال چی واني و مې تلحک متا سو جوړ کې स्वागतه الحک متا پوی قران فقد یقینا ورکړې شو د ډېر خیر ډېر خیر ورته ورکړې نن با پاټل بک باندې عاشرام بک باندې ولیکې د پازا خیر و من تعلم القران وعلم غره تاسو کې تاسو به قرآن زکه ولته وږئ او چاندي و پاغه پاټل بک باندې غواړي خو شي مدرسې کې قرآن درس کوي د قرآن درس پکې نه ني د قرآن ترجمه پکې نه قرآن پنوم باندې چاندي غواړي وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ مَغْرَق الْمِنْدَا سلوړه خبره د الله په دین باندې چې مال لګین او عقل مندي وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ آجي خرچ کړې تاسو خرچا او نظر من مین نظرین یا پوروالې کوي تاسو سپوروالې په احکامو د الله باندې په ان الله بيش کال یا له مو پويګي پاري باندې یو نظر مطلق دی هغه نبی علیہ الصلات والسلام ویچو کوي او قران کې او یو مقید دی چې په یو کار پوري ووټړي چې کچه چاره دا امتحان کې پاشو ما نو زبدان دومره خیرات د الله بونم باندې کومه مته دی بار کی نبی علیہ السلام ویچ په دی تقدیر نه کی تقدیر پر نظر باندې واپس کی گینه او دا تقدیر دره منافتیږي کینو د شومانو کار دی ها او چې کوم شوم نه ناغه د منافتو نه بغیر زکه الله سره تړونو که الله کدا کار دیو کنه تو وستا بندا ورکم به شوم کار دی را کنه او سخی سره چی ناغه منافتی د از نه کوي هغه د الله په نوم بس خیراتونه کوي صدقات ورکړي او کی خبری خبري علی رضی الله تعالی عنہ غالبا اغینه ته زکات نه ورکي اغه زکات خوشمان ورګي ځکه زکات پاګه مال کې واجب دي چې پاږه باه نکاله تیر شي چې کال پی نه تیر شي نو پاګه کې زکات نشتا هغه وی کال ته تا تسвих نو دا خوشمانو کار دي زخه کال دا مال لشم کې خو راګینمکه مکه صدقات ورکوم و مال زالمین من انصار نشته زال مال نو سږیم دا زالمی چاته وي دا هغه چاته چې د الله نه د بل جابونو منختي مشرک ان د صدقه کښ کار ورکوي خیر خيرات پني ماهي نو خدادان و ان تو فوا ک پټ ورکوي دا وتو تو الفقراء او لیدل را فقيرانو تا وو هو خيرلکم دا غره د تاسولران فقيرانو ته ولي مقصد دا دی چې صدقه څه شي صدقه هغه شي چې هغه د فقير هغه حاجت د کوي چې حاجت پليري شي صدقتی تن وی لے کیو خیرات چے تمال زایہ ک مال لگا وا و تو تو ہا الفقرا وی لے چے فقیر اگر محاجت پہ دفعہ ک دی ر پارا صدقہ دا وہ خیر لکن دا غرہ رتا سلا او یکفر عنکم لری بغیشاد سنا من سیئاتکم مصیبتون د دنیا سیئات نہ مراد مصائب د دنیا دي لکه سورت عراد کی ب بیا را 168 نمبر یاد بیا و والله او اللہ بما تعملون خبیر پس چے کوی تازوخه بردار دے اوز پینزم خبرات تسلی نبی علیہ السلام تا نبی علیہ السلام تا تسلی ورکی چه تا خبر کی گا ما کدا خلق مال لگئیو کنا تا ما خبر کی گا توفیق اللہ ورکی لیسا علیکا حدا هم نشتی تابانی توفیق ورکل دیتا دا انفاق ولیکن الله علیکن اللہ یهدی توفیق ورکی منی شاہ وچالا چوالی ہدایت مرادل تا توفیق دے وما تون فقواجی خرج گوی من خیر انسا مالا ان کوم بدې تاسو لله وماتون فقونه او خرج م کوي تاسولهغه او جلله مګ دپاره د له ټولو درزاده الله وماتون فقوم من خیر او چې خرج کوي تاسو معله یوه پهلي کومپره بهدرکې شي تااسبدله تم لا ت لمون په تاسو بزلممون شي شپګمه خبره مصرب بژه چېمال به په چااله کې نو دا کسان او پی جنا پدی خل کو مال لګوا دا لام دَامَ استحقاق به دا پر راځي دا مال حق د فقیرانو دی آ کسان او شروچ بن شویني فی سبیل الله بل اراد الله کی او بند پدی وجنری شي کنه جیل کی پراتی دی یا مزدوری نشکونه بلکه بند د دې د پالری چې د الله دین زکه طالب دی دیلم په طالب باندې خو خیرات پدی وق کیږي کی خو صدقه کیږي کی لا یستطيعون ضربان طاقت نه لري د سفر کول او فل ارضی پسنه کوي زه غا علم بن کړي نه یا سبهم الجاهلو گومان کوي په دې باندې نه خبره خلق اغنیا ادمالدارو مینات تعف فی د وجدنه سوال کولونه د دین دام معلومه شو چې طالب بسوال نه کوي طالب بلکل مستقنی د خلکو نو نن خواجیبه عجيبه دا ور مدرسو د طالبان الیږي او مدرسو کې طالبان مور پلار دي د پاګه ته د علم خو یو دین ورته خوې نو هغه استادان دې سوال غره جوړ کې اشرم بک ولور کې چې پلانی پلانې طالبات پلانې کړي ته ورشه چنده وکړه خپل لور کې پلانې ته پلانې کړي ته لالشان طالبان خو هره کینو په سوال دې اسناد کړي نو څنګه علم کاين نو داغه لا سوتینه جوړ چې کړي ته لال نو مدرسې به جوړه کوم مهتمین بشمه نو بیا به چندې راتولو مدرسې مدرسې به چليږي نو د تامیغه سوچ ولزهین کې واچو دان نکه چه مستغنیه اکی چه تخو منا تافو پوالی تولی سوال که منا تافو پیده وشه نده دن سوال که ولونا تاریفو هم پیجنی بزوی لران بیسی ماه هم پنا خوبان می بازیوی کو رکنه سپین جامعه جولی دی او کلی پیزاری بی سپین اٹو پییده گره ایچو ولی لران او خمال دار دی پدبانی خیرات چرت کی دا بطا پنا خوبانی پیجنی تاریفو هم بیسی ماه هم څوسوال نه کوي دخلکو نه آهن لا يسالون الناس احابا سوال نه کوي دخلکو نه پواز خپل باني زګه خپل چې په واده شو په سوال باندې عادت شو بیا غا عادتې خپل بیا غونډیږي نه نو طالب باندې مال اولګواو او دې خه مصرفته و ما تنفقو من خيرنا اواج غږوي څه ماله وين الله به الهي بشک الله پاغي باندې پويلي الذين ينفقون ها کسان چی مال لکی خرچ اموال هم مالون اقبل بیل لیلی پشبا کی وانا آر او یعنی هر زمان وله هم دو لجر ببدي بیمپې ز باېنا نه به را په دوی باې وله اون یاونه به خپ تیشي بځ یا کو نري سی باې چکه سی هغه سړی چې خپله ځان باېمال نه لګي نوبل باندې سودی میشه د پاره چ ګوري نو ده په ذلت کې ګرځي یو سپلای به تورا چولی بل به سرا چولی دا ده ځانته څو نظر کېږي جامع چ ګوري نو شلي د لريوان او ډیر په بدحال بګري سودی د حالت ته ګوري چې نه پیر یا نه بدر تخکاری ډیر په بدحالتي او سودی ډیر انسان د مجبورین غلطه پیدا اصلي رور مسلمان ته بیمار پروتي او هغه وو چې قرض را لاله پیسې راکا بیمار ده راته اسپیټال دی لگیم داد را سراو کاغاوی کا سمرا بور پسی زیادی را که دیتا نگوری چې دو بانی سخت ده دا, دا دا حالت دیر جاد باد دیم سودی پا نه نلگی نو پا بل بیسو لگی او دا فوتی گورا پینزد پی پی قرآن لگی اللذین آیا کلون ریبان آکسان چی خوی لا یقومو نان با پاسی الا کما یقومو لذی مگر پشاند پاسی دو دا غصنی یا تخب دو شیطان که پریشان کړی دلر شیطان مینل مسجد کې ناسونه پیریانې وی همیش د پاره پیریانې ګرځي سودین ذالک بانهم دا ول د فوا ذالک بانهم دا پدی وجبای شي بشکدوین مس قال وی بانهمل بیو مثل الربا بشک اخر سو لغسل پشان د سودین دا تشدید ته تشبیه ماکوسه وی ها مقصد عبارت د اصل این امر ریبا مثلو بینی بیشکا سودو پشاند خرصوال اغیستلو دی دوی اغا سودو مناپینو که خودو و حل اللہو البیان حلال کرده اللہ خرصوال اغیستل تجارت الله حلال کرده جسم را گٹی گٹا پکی و حر امر ریبا آرام کرده سودو او سود داده چه جنس پا جنس باندې بی حاچ دی که زیاده تراغینو دا سود دی فمن جا او ناسو چرا غید دامو ازتو نسیعتو می ربی د ردد دنا فان ته ان منشیدې په لهود د پارا ما سل فقاسل یعنی کم چې د پڅد باندې ور او مالی یې ور کړې هو د ورتویلی چې دمره ور پسې جاته راکې د تن چې یې تر هغه قران دا ناغه ته جواب ولي کو چې مال هغه خپل پیسې راولي کو زه دې ور پسې الله حکم د سپارلې شي وی الله تان سو چر او ګرځې د پو لا ایکه صاحبنارو د دې ماده دا کسان سان خاوندان د ور هم بیا خالدون دی باپدی کی میشوین یم حق الله و ربا ختمه الله سود لره و یرب صدقات او یاتی مال د خیر خیرات د صدقه مال کی برکت خیر خیرات کی برکت دی او سود اې کیز برکت نه ایګر یو سود رځ چرچوی یو ز بیا ملانی شپ خپل باندې د ذلت په مرګ باندې والله او الله لا يحب من ان كلك كفارنا هر كافر سرا دا دري مدفا الحيم غناغر سرا دا سلور مدفا اود سود تقريبا او یا سانغيريم نټول نوڑ غناي دادا چې د مر سره سړې بد پیلي کې جنا کوي ان الذين بشكاک سان ا مونو چې ایمان راوړوي وا عملوا الصالحات عملي کړه په طریقه د سنت باندې وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَرْسَلُوا الزَّكَاةَ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا وَلَمَّا يَرَوْا الْبَأْسَ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّا كُنَّا مُسْتَمِعِينَ وَإِذَا أَذِنَ لَهُمْ وَأَخْرَجَهُمْ فِي الْأَرْضِ لَأَغْلَقُوا أَيْدِيَهُمْ وَهُمْ يَخْشَوْنَ الرَّعْدَ وَمَا يَنزِلُونَ مِنْ حَيْثُ وَلَا هُمْ بِخَارِجِينَ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ او پریوی آغا ماملا چی باکی دامین ار رباد سودنان این کندو مومینین که تاسو مومینان یایی او پینزه مدفع پیوس لگئی فا ایلام تفالو فا زنو بی حربی من اللہی کچری داکارمو نکا یعنی سودم پری نخو دو فا زنو نو اعلان واری بی حربی من اللہی پا جنگ دا طرف دا اللہ و رسولی و رسول داگا اعلان واری کپا فتحی دا زال سرشی پا ماند دی چی پویا شئی پو جنگ د تر په او د رسوله او که په کثری د ځال تر شی فازینو نبي په معنا د اعلان اعلان واوره یا اعلان کوي په جنگ د الله او د رسوله ترپا دا پینځه د پیپ سود دیول غولې واه سودي سود مکا وا جن پیر یا نه وا جن ځان ننګ دي زه نه جهنمی بشي واه سودي سود مکا وا جن کفار الوي کافر دنا واسده سود مكواه سنين مهار بناه غير بشه سود مكواه كسود ديو كانو دى الله و رسول جنگ دى تيار شهه مشرق دى پارا الله موامن تاوي چه تا ده کافر سر جنگو کا مشرق سره جنگو کا او جد سودی تا الله پا فلا اعلان كي زما جنگ دى تيار شه دوالي ذکا ده مسلمان دانتو دا د دا مسلمان د مجبورين غلطة پیدا خلين وان توب دوم کا توبا مخلان فلا كمروا ذو اموالكم تاسل راس المال تاسو نه لا تظلموا ظلم مكوي ولا لا تظلمونا او لا تظلمونا ظلم مكوي تاسو پ تاسو ب ظلمونی شين وان كان ذو اسره دين کچری او خاوند غریبی تندستاو او غلری پ سود پیسی ورکنیو اسو دیپری خود اخفل قرض تی اخلی فنزراتون ننتظار ک ول لی لامه سراتر مالدار بسودرتا الله حق قدرتا واجه هو سغریب تلګ انتظار وک ډیر مال په سودرا غون کړي غریب تلګ انتظار او ته سدې پریښود وان تاسو د کوګ تاسو خیرات کوي خیرلکم غرب ای تاسو لا غریب به چې زده اميد در لدار کو د الله په نام اوستای شي زمي را کورالا ان گوندون تعلمون گ تاسو پوي غين وتقو يوم انه يري دا ورجنا تورجاغ نه فيه الى الله جواب بسې پای ګل لاتن سمت وفا کلو نفسن، بیاو پورا ورکریشی ار نفستان، ما کا سبت بدل راست چکڑی دا، وهم لا یظلمون پدوی بظلمونشید، یا ایواللذین آمنو ازا تداینتوم، بدین ان اله جلیموسم مافق دبوها، دالوی آیات، پدی سرط کیا پتول قرآن کی، دالفاظو پید بار با ندا آیات تول کیو او دا در اوس معامله خی د قرضو معامله کې تجارت کې لاس پلاس تجارت ته ناوی کې کله ته ضرورت نشته او دا قرض معامله کې د وخت پوري یا مده پوري نه کې गवाو نشا که غوانه لیکون کې راولا لیکون کې ته وای لیکل لا لوکا ترکه منې ته پوري که چیرته څه در سروینه لیکون کې نیوی غوانې استاذ رضا پهمنس کی سم عامیله نو غاڼه وکا غاڼه ځایز دا خود غاڼه نه پیدا غیستل دلสุ دې مثال په تاور سره یوشیز زل زدار کما چاله او غاڼه لته ما یوشیز دې چې ستا باندې زمای ته ما نشتا اعتماد نه در باندې نشته چې مال ولا پیسې راکیو کنه مال په دې راکا چې دې ځان سره کې زګ تی جنم دی نا علاقد را ته معلوم نه دا چې ته کومه علاقې دا غالي دی راکه دا برا سره پرته 200 روپۍ واړه 30 واړه بدل نظر کما زاله او پیسو ووکی کومه را ودا پیسی کړه راکی پدی کړه سره غاڼو کا غلې ادل تر کلا مثال پتو ور خو پدی باندې و پیدا نه دا داو پرته کې پیدا پکلینو سود دی او غاڼو جایز دا دا تی یو خبره او دې کې دې املا خبره ده چې املا ولیکا املا مستملی به هغه چاتوی هغه کا ډیر درسونه بولوی درسونه به د علماو او دې لوی درسونه د علماو به او پای کې به لوډ سپیکر نه نو, نو خبره به کولا نو خبره برسیدنه بزرګونو طالبان به علماو تناستو نو چې کله به عالم وی حدثنا پلان ما د پلانی را خبره حدثنا فلان قال حدثنا فلان حديث به بيانا او ناقذ يك بيتان ناس راوي حدثنا فلان او خبر ناس راوي حدثنا فلان په دي طریقه باندې به هغه خبر رسوله او درسونه به ویل وی درسونه به د یزید ابن هارون په درس کې او یازر طالبان بناستو او یازر طالبان او دی او لوټ سپیکر باندې په دغه طریقه باندې به د خبر رسوله درسونه د دنیا دا سیم ابن علی په درس کې یو لاک سلیری ځنه طالبان ناشتو په دې دنیا دومره ویلي لی درسونه لیلي نه او دې راجبا دوران پر دنیا باندې تیر شوی دی دا بو مسلم په درس کې سلوی غزر د وادوونه په پرادو سلوی غزر او دا یو یو دواد نه بلسونه طالبانو لیکل کول زرب لوست ورکا 40000 ل په 4 کې زرب سلور لکا طالبان با دا بو مسلم په درس کې ناسوه حاډم را د حدیث ولوی درسونه تیر شي ویني د پریابي په درس کې دری سو او شپږ مستملین ناسوه او مستملي چې اعلان کین هغه ډېر خلکو ترې مثال په تاور لوټ سپیکر اوس نشتا زدي دې دی نه خبر او کومه یاد پېما نو تقریبا چې دا هغه قانون پورې زمانه आवाज رسی نو پدې کې به څومره کسان نهستي بزرګونو کسان بنایستي نو دې کې به یو تن आवाज وکړ نو هغه کسان ته برسېدو دا چی با بلو که نو تقریباً دا آواز که اونکی پاکی دریسا و اوشپارسو دیلا بیا نو دیکی پلکونو کسان ناس دو دنیا داسې خلک خلق لی دیلی امام بخاری رحمت اللہ لینا نووے هزار طالبانو بخاري او ری او دی دنیا کله چې امام بخاری رحمت اللہ لی نشاپور تراتو نو اغلا دری منزل خلق راوو تی وستقبال تا او چی کل نشاپور نه نواتو امام مسلم رحمت الله علیه وی جدا شان ما د با چهانم نویلی دله باجيبه شان او شوکت کرانه نوته او او چې کله خلق نه زیدل نو منډایته خلقو ختل امام بخاری رحمت الله علیه چې قتل ا ما منډایغه چتونہ کین اصل دنیا راغلی وا امام بخاری رحمت الله علیه یو میری وته اول ته تقریر شروع کو او بیان شروع کو او حدیث درس شروع کو دارنګ اجتهاد کې امام ابو حنیفا رحمت اللہ لے تری ایسی ہزار مسائلوکے اجتہاد کردے دے تری ایسی ہزار مسائل داد قرآن و حدیث نے رائیس دی سینٹی مسائل عباداتو کے اجتہاد کردے دے او پینٹالیس مسائل دا پا معاملاتو کی دارنگی امام مالک رحمت اللہ لے المدوانہ کی چتیس ہزار مسائل اغیس دنبات کئی امام شعفیر رحمت اللہ لے کتاب الامم ها هغه چې لیکل لري نو وجه لکه لیکل لري دا سهلا علما تیر شوی چې هی په لوګ باندې گزاره کړي ابو حاتم وې ها رحمت الله عليه هغه وی ز روانو ما ما سره زمامل ګړو او علم لټلو منګ یو ما یې وارث و هغه مریض کزان لاهورګ د په سبق باندې تومره مشغله شو چې هغه ما ته منګ وسګار شو اما یې ښه شې چې کله هغه ښه شې ملګرو ورګو منګه خوراګ توسګار نشو نن غډوړې ډیره ده دا یې لم نشتا خوراګ ډیر دی بسترې ډیر دي ها اواغه بروز نشتا وسو قالمونې جمعاتونه کې که بروزم می پروا نه شته پاسته پاسته قالمنا ها اغه وای منګه د ټولو شو خوراګ ته ابو حاتم وای منګه روانو و درې کسان علم لتلو او اوس وخت د او خوش به یابان کی روانو د علم د پاره سفر کاو زما یو ملګره او اوا غا د تن د بلاسبه ووشه شو چې به ووشه او هغه ورزيدو ما او زما کته ملګره منغه خپل زور ورکه چتیش شو آبادی د کور سیدو چرتا چور سیدو سجے پورې نو زما بل ملګریم به شو چې ووشه شو د تن نه امره پرې وته تا پورې ما خپل زور ورکه او تیز روان شمه چې زس زه یا علامه ځم به وښه شم د تندین اورا غور زيدم طاقت مینور نو چې تل و ما دا ځې علما نن کوم ته یو واخ ډوډۍ ملاو نشي نو پروا دی چي دی نه دا سبق نو وایو دی قران ته نكين دا حدیث نو وایو دا کتاب نو وایو اوی پران دومره سخت دي تیری کړی نه ها یو قافله را روانه وا او زما په خواره علا چې ځی کلو لید ما اوی سره وبو زما پر خلک واچولې یاسو صاحب چې به زمما مرچ لندښه هوش راکره ما ورته لګي براله راکره زم ملګرو لولم او براله راکره ومنډه میواله ملګرو لمی په خلکه ساج کی وکړل چې مرای الوندیش بیا هم سفر شروع وکړ دای نه کول چې واپس وکړی تر اخو ده دا. بعض علما دې دنیا لیدل دي او دنیا ها عجيبه غون دیوان دې دنیا داسې ولا عاملي دي ابن بهتار د دنیا هغه ټول بوټي کتليني او داسې بوټي چه دا شام روما دو اندرس طول بودو پسی کرده دلیده آو اغا بودی دا اغی پانه و خصوصيات اغی دي بیلکی دی ایبنی روش دا اغا دا اغی دا جلو و دا پانو و دا تانو دا دی طول و خصوصیات لکی دی او اغا علماء چه پا اغا وقتی دا نوار درجی بی معلوم اولی دا سپوگمی درجی بی معلوم اولی چه نوار پا دومر درجو کی روان و سپوگمی پا دومر درجو نن خو موږ سره کمپیوټر شته بل زشتا خو موږ یو ایجاد نشو کولې اغه ولماوی ایجادات به کول او دریاځي په طریقه بانی اغه معلومات به کول دا د علماو کارو نن ولما رااله دې خبر نشو سیر بیا مسلی سلیله او ګډ کې ناز دې غټ پټ کېواله بس مولوی سیبی ما او شونډه می صفاکره کې الوا په خخره بس دغه مولوی سير دې د دې دنیا نه خبر نه دي وهي ورته معلوم ندي، آغا علماء، كأغوية الدنيا جدا قوليوا، انجريزان رال الاندستان کی علماء الله پیدا کريو، انجريزان رال ال او كتب خانية طول و تخته ولا، او باقية قبضة واچه ولا شکل اغا قبضة کلا، او وي ولزان سرا، ننکا انجريز اجادات كي نداد علماء داغا كتابونو نكي، ننکا یو سینسي یو اتم جوړي، یا یو سبلس جوړي، نیوټان او یا بل سپټراناند را پلانې په کې نیوټراناند د پهپټرانان د پهې دا پهې ټم دی او دا پلان دا که جوړی زراتته هغه معلومی نو دا دغه او لماو د کتابونو نه زیادات کوي او لماو کتابونه تر راې خوا کسم شي جوړولی دا د او کارو او لما به دا کول دا چې لماندي دنیالی دری دي چې ډیر قابلانو لماو ډېر علیمان او دا چې او لما جمالدارو امام دغلاج بغدادی چې د دا دار القدنی استازو داز علم اغه علم د دا دار القدنی استاد چې مکه عراق او سجستان کې چې څومره حدیث او علما او غټول له وظیفه مقرر او اپه مکه کې یو ځای هغهسته و هغه زمانہ کې پدیر زره اشرف ایبان نه او هغه مفتو هغه مقرر کړو ډوډۍ به په کې تیارونه او موس به خلکو دوي چې د ډوډۍ خوړی دازي مالدار او دازی قابل مولاو ابو الحیثم اغا ځان تقریبا دریسالور زلا اندر سپینو زر و سر تلل اوه او چه کل بزان او تلن اغا سپین زر بخیرات کل دازی سخاوتیان علماء دی دنیا لی دلی دی او دازی علماء چه عجیبا دنیا ورطا حیرانوان حافظ رئیس ابن زحل حیروی داغو دامدن لسمه حیثا لذر خرواروان لذر خرواروان او له سمه ایصای نه لزر خرواره حساب داوود دا, دا خزانی تا غلی گله په کال کې بادشاہ ورته محتاج او اغه بادشاہ خزانه ورته محتاج دا داسې علما دي دنیا لیدل دي دا رنګي داسې علما چې داوی په دا سترو کې د اټه مسرو او درو بسر په کې ملکی عادل حاډ سلطان صلاح الدین رودي بادشاہ هغه وی زرا روانې پلار ابانی مال شیخ عبد الغنی دمشقی مکه راغه دا علم او باچاوی چې کلمه مکه راغه نوزدا چوریک دیدما او ماده محسوسه کله چې مال مخل یوزمرر روان دی وغلم بیگی دا زیارید ته هغه باچا با جهان دی پېر کیو نن ولا مار او لکه یو تشنه یو بل تشنه کی چې وزارت را لراکو او دایره را لراکو دایره را لراکو نن لال ولا په ذلت باندې ولی زکه خدداری دی وته آغه علما چې هغه دنیا لیدلو شیخ ابو احمد اسفراینی انتهت له دین او دنیا په بغداد ها هغه د دنیا هم الله ور او ديني مرته ور بغداد کې ویلوه عالمو مالدار مولاو ابن خلکان اغلی لیکل دي دانګ امیر تیمور هغه خپل قاصد ته وې چې ته ځه او الله چا از د لمخه لدارګه استله شونه هغه است ورخه جا او ځه اگر روان ده امیر تیمور قاسد روان دی یو خیمه اولی ده اخیمی مخیطا یو از ترلی ده او اخیمه یو سپینو جامو والا عالم ناس ده موگی ته اغاز ترلی ده ده قاسد چکل راغ اغاز را پران است عالم چه ورتکل خیال شراو وطور پسی ویداولی پران ده ویما تا امیر تیمور ویلی ده بادچه را تا ویلی ده چه پران ده کدار چه یو خط ورتو خود ویدا خط پانی ور پچی وستا یو سو پانی یې لگاوک هڅه ته وږنس او دې زاده بادشاہ دی لاس خلاص چکه لاله پجلا باندې بادشاہ ته میرته مورته هاو یې عمران واغستو ويم علماء ادا شولت شو او اخلاص وی خزه ما قاصید واغوال او دا غنه هسته غسل لا سوګو ویجی لاما ته تزانې وی خاغو نو دان سر اغون شو او کیناسته اورنګي شو چراغونه اور ته ژوندې وله ودا شول علماء ته څه ویلې شمه چې دا وی قلم دا دنیا زماده توري نامه کې فتحه کړل دا چې علماء ها دنیا لیدلې دي هار رشید چې کله رقی تر راغه اورېګه کې خیمه لګولې دا او هغه خیمه کې وډه دي داوبین زبره ختلې بچتا چې کله چت باندیوګه تر دنیا را روانه ده او ډیره دنیا ده او به اختیار روان دی او دا تیر روان دی خلکه چې د چا د سپلای چن یا وښليږي سپلای د پاري سپلای تم نه کتکیږي ویوال روان دی دنیا ته حا چې کله دې وینځي دل را کوزش و تپوزي کوی داسې چلې ودا یو لوی عالم را روان دی عبد الله ابن مبارک ودا سوغ ده ودا د امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ شاګرد ده دی. ډیر تقوادار انسان دی او بل خلک را روان دی به اختیار را اگر انا او هارو رشید بادشاہ رغه داسی خوځه وی پاسا وی ویلي وی تزان ته بادشاہ وی ما بادشاہ ل درخونو بادشاہ ملي دا حاتم زان ته بادشاہ خلک به اختیار روان دي امندي ولا وی دا بادشاہ روان دي عالم را روان دي څنګه ته بادشاہ وای دارنګي د علماو جنازي وګره امام طاووس رحمت الله عليه داو جنازه چې کله وته دا تابعي چ جنازه کله و نو دومره دنیا راغلی را وا چ بیا لار نه کیدله چې دا جنازه کټو چلشي ناغه دم زمانه را حکیم هغه مجبور شه او ته مجبور شه چې اوس بس چل کو کټ به په کن تر باندې اخلو نو فوج ته وی تاسو مداخله تو کوي فوج مداخله تو کو پای کی لار وکړه او لار رشوه او دا جنازه واغی فلن دځي علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه چې دا غ جنازه د جیل نه وتی دا ها دا چې عالمانو چې جنازیه د جیل نه وتی هغه په جیل کې وپات شویو چې جنازې راوته د مشک بخار کې سوګن وپاتې شوی لوی واړه نارینه وزنانانم جنازې لراوته وی یو زنانانم په دمشک کې وپاتې شوی دا غ جنازې لراغلی و دا چې عالم ها چې کله جنازې لاله خلک لار نکره چې کله دا غ جنازا شو دفن شوی غیبه نه وځو شو چا په پیغمبر غیرت کړی دی داوی جنازی داسي وی دا چې علماء دنیا لی دی نه الله لی الله لی ترازشی الله لی رحمتون لیږي نن علماء سوکل الله اسی ونکل او الله اولادل او زانی ذلیل کو زانی سپک حضراتی القران نور الله مرقده من قنو نولی دی داغوی داوی جنازه وکوا تعالی چې چالي دی واغی ته پته ده د پنځ دیر په کوسو کې لار نوازنه چي په کملار باندې لاړو کټ په کملار لاړو هغه پنځ دیر وګچینې کې دومره لوېز یې نه ملایې دا د شیخ جنازې لپاره چې داغه جنازه پکې شیوه وا ها بیا شکو تو تل او لوډ سپیکر باندې بیا ها جنازه شی ویل او اعلان شی ویو ځکه आवाज نه راشي داغه شاګردانو له الله دا زیه دا و ورکرې چې داوی پستر وکیندې اټم اثر دی ها خو کچا خودداری پیدا کړان کې داغه پستر وکې الله دې اټم اثر پیدا کی روو لا لا ورکی وچې کمیو را جون جون یابې یو تلکې شنهه تمادار مولا ویدار چانه تمه ساتي چې دی وراله سراکی دی دیو سراکی ناغه ډیر ذلیل او رسوا وی ایس وخت نه ملایويږي ها هغه علماء بهترین علماء او دا تذکرۃ الحفاظ د ایمان زهبی رحمت الله له منګله فقازي چې هغه ګورو منګله علماء د مشرانو تاریخ پکار ری چې هغه ګورو چې وی سګریو منګه سوکلل من قرالو اولاد او ګټونه مونې ول نی د علماو تاریخم ژوندین ک ذکرت الحفاظ حقیقن ایرقم بما الذهب لايق دال چې پسرو ضروري کلی شي د علماو تاریخه داسرو ضروس هم کم دی چې ور کلی شي الله لی برحمتن علی مستملی به هغه چاته وی چاغه بیان کو املادی آیات کراغلی دا یا ایو الضینا منو اے دیمان خوندانو اذا تدائم تمکل اجما ملکو بی دینن پا قرص بانده ایلا جل مسمان ترنی تیمو قرار پوری فکت بوهنو لکی اغیلران وال یکتبو دلی کی بینکم مینستازو کی کاتبون لکن کے بلادل پا انصاف وال آیا با کاتبون انکار دینکی لکن کے این یکتبا دلی کلو ناکمہ اللہ مہ اللہ دو وجد آغناجی خودنا کردتا اللہ کاب دو اجلیہ فاليكتبنو ديكي والهم للذي بيان ديوكي هسره على الهلاق چه پده بانده قرص دي حق مانا ده قرص واليكتبنو دياري جدا اللانان ربهو چه ردد دي ولا يب خصمينو نبه کا ميد دينا شهن يوزران فهن كان اللذي كي جربيا هسره على الهلاق چه پاقه قرص وي سفيان او صحيح فنجا کم صوره ده بيانه ده خبرو چلنه ورزي او لايست ده ده يا توان نلری ايو ملادوينه هو دفل يوم للوليو نوينه ديو كي اخفل ده ده بلاد لبنساف وستشدو شهيده نا او ديني سيدو قوان من رجالكم ده صدوستا سنان فهل هم یكو نارجلينه کچرينو دوتا نصدیفا رجلنو امراتانه نو یو صده او دوخذيه دو خضی با گواهی که پیش کی گی ده یو سڑی با... ها بدل که کی... یو سڑی با یو دو خضی با ادا و گواهی کهی می منده جاناتر دون آجیق و قوهی داسو او گواهی که بعضی خلق آقا ها... پا سطر که سطر او پردر حقل دا انشاءاللہ سورت نور که بزد آقا مکمل وضاحت کم خوچی کل ده گواهی مثلا را نو پاق به یکی با خضر بیا شریعت خو خذه د چسړید به نیملاوی کونه یو سړی به دوخه دی به گواہی کوي پداه ټیم کې خذه او پرده کوي کنا انو دا ټیم کې به چلی دارانګي چې کله قاضی ته پیش کیږي انو پاو ټیم کې به خذه پرده کوي کنا ها دل ورنه پرده راغلی را دا دارانګي هغه کوم محرمه چې روانې سورته نيسا کې روان دي خو چې کله ورنالتی او دا چې ورن ناس تینو که هغه ټیم کې لیورم ناس دې د خذي او د خذي خاونم ناس تینو هغه ټیم نه کوي پروان نشته هغه ټیم صرف لاس مخک کاري پرده نشته حد ضرر نه لا او خلوت ورتر ناروا دي لیور سره بازار لني کېني دا حرام ناروا او د خذي خاون ناس دي کدا سړي رونه ناس دي ټیم تا هغه وخت خزر شي دا بازي اگر ارث تشخیص کی ختم کی او پردہ کی داز زندگی دا کی جانشتم ختم کی توله رشتہ باندې ختمه و مراهتان سره ویسه کېدل د گواہی کې خځه او پردہ کې کنا په دې تاسو ته وکړه و مراهتان او ځخه دې دا گواہی کوي مې مندا چې ناترزو ناشتا څوک خو هي چې دا خ دې رشتې ما ته پر خپل محله کې دا پلانې پلانې رښتې نې نو دا خزه دا د ما ته رښتې نې ښکاری دې به گواہی کوي زماده لپاره نو دا ټیم من ترزو نه ویلې مې نه شواده ای د گواینه گواهانو نه او دا ځخه دي گواہی کې ولی پېښلې او یو سړی ځکه چې خدي دا نه قصات او عقل دین دي د دې دین کمې او عقل کم نې ده خو دا د خدي عقل کم به او دین کم دي دین یې څنګه کم نې ځکه میاش کې پېدی بیماری راځي نپای کې دې مناسبات دي سړي باندې دغه د بیمارې ناراضي اغری که کروجا پراله وروجا په وخت باندې نیسې نو د دین کمې وی عقل وی کم دی حاځکه چې د دین کمې راځي نو عقل کمې راځي سړي باندې دغه بیماری راځي نه هغه باندې مونږ نه مونږ ورته نه وې مافه روزه ورته نه ده مافه دی به وار څه کوي اوس دین د تقوا سره کاملېږي پر برابرېږي د سړي دین او عقل زکه پورې نه چې په ده باندې د دین کمې نشته انن زبا اجی بدور دے پس فل کی او جنکی اول نمبر رذی ہا دا قران پر درس کی خدی او جنکی دا اول نمبر رذی انجمن جی کی او بیان نہ جی کی نپائ کی خدی اول نمبر رذی ہا اوج الکان لاڑ دا ول زکا الکان خپل درجہ فری خدا او بغیر تشو دینداری تلاڑ دا موس پابندی نہ کی زکہ خدی خو یاد رذی یا شپ گوری رذی یا لس رذی زیاد تم یاش ها سړی اډو پمیشی اومون زم نه کوي نو زه که شو زهینه خراب شو نو په یو درجه کې نه کامیابيږي په یو مخان کې نه کامیابيږي د دې چې د مون سپابندۍ کې تقوا پجرا لا نو ذهن به د خود به خود تیزی او ناقصات العقلي ودی ناقلي کار نه دي